Kapitola 7. Potom pak chodil Ježíš po Galiléji, nebo nechtěl býti v judstvu, protože ho hledali židé zabíti. A byl blízko svátek židovský stánku. Tedy řekli jemu bratři jeho, výjdi odsud a jdi do judstva, ať ji učedlníci tvoji vidí skutky tvé, které činíš. Mí zajisté v skrytě nic nedělá, kdož chce vidím býti. Protož ty činíš-li takové věci se světu nebo ani bratři jeho nevěřili v něho. Jdi jim Ježíš, čas můj ještě nepřišel, ale čas váš vždycky je hotov. Nemůžeť vás svět nenáviděti, ale mneť nenávidí, nebo já svědectví vydávám o něm, že skutkové jeho zlí jsou. Jděte vy k svátku tomuto, já ještě nepůjdu k svátku tomuto, nebo čas můj se ještě nenaplnil. To pak pověděv jim zůstal v Galilei. A když odešli bratři jeho, tehdy Jonšel šel k svátku nezjevně, ale jako ukrytě. Židé pak hledali ho v svátek a pravili, kde je stonem. A mnoho řečí bylo o něm v zástupu, nebo někteří pravili, že dobrý jest a jiní pravili není, ale svodí zástup. Žádný však o něm nemluvil zjevně pro bázen židů. Když již polovici svátku se vykonalo, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. I divili se židé škouce. Kterak tento písmo umí, neučiv se, odpověděl jim Ježíš a řekl, mé učení není tmé, ale toho, kterýž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vůli jeho činití, ten bude, bude uměti rozeznatí, je-li to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe. Kdoť sám od sebe mluví, chváli své vlastní hledá, ale kdož hledá chváli toho, kterýž ho poslal, ten pravdomluvný jest a nepravosti v něm není. Tak Mojžíš dal vám zákon a žádný z vás neplní zákona. Proč mě hledáte Odpověděl zástup a řekl. Jábelství máš, Do tě hledá zamordovati? Odpověděl Ježíš a řekl jim. Jeden skutek učinil jsem a všichni se tomu divíte. Tak Mojžíš vydal vám obřízku, neže by z Mojžíše byla, ale z otců. A v sobotu obřezujete člověka. Poněvad člověk obřízku přijímá v sobotu, aby nebyl rušen zákon Mojžíšů, proč se na mne hneváte, že jsem celého člověka uzdravil v sobotu? Nesuďte podle osoby, ale spravedlivý soud suďte. Tedy někteří z Jeruzalemských pravili, zdaliž tento není ten, kterého hledají zabíti? A aj svobodně mluví a nic mu neříkají. Zdali již právě poznali knížata, že tento jest právě Kristus? Ale o tomto víme, odkud jest. Kristus pak, když přijde, žádný nebude věděti, odkud by byl. I volal Ježíš v chrámě u čeářka. mne neznáte, i odkud jsem víte. A nepřišel jsem sám od sebe, ale jestli pravdomluvní ten, kterýž mne poslal, jehož vy neznáte. Ale já jej znám, nebo od něho jsem a on mne poslal. I hledali ho jíti, ale žádný nevztáhl ruky na něho, nebo ještě byla nepřišla hodina jeho. Zástupu pak mnozí uvěřili v něho a pravili. Kristus, když přijde, zdali více divů činití bude nad ty, kteréž tento činí. Slyšeli pak farizeové zástup a o něm takové věci rozmluvá i poslali farizeové a přední kněží služebníky, aby jej dělali. Tedy řekl jim, ještě maličký časem s vámi, potom odejdu k tomu, kterýž mne poslal. Hledat tím nebudete, ale nenaleznete, a když já budu, vy nemůžete přijít. I řekli židek sobě ve spolek, kam tento půjde, že mi ho nenalezneme? Zdali v rozstýlení pohanu půjde a bude učití pohany? Jaká je to řeč, kterouž promluvil? Hledat tím nebudete, ale nenaleznete, a když já budu, vy nemůžete přijít. Poslední pak den ten veliký svátku toho Stál Ježíš a volářka. Říznili kdo pojď ke mně a napíse: Kdož věří ve mne, jakoždí písmo řeky z břicha jeho poplynou vody živé. A to řekl u duchu, kteréhož měl přijít věřící v něho, nebo ještě nebyl dán Duch Svatý, protože se ještě Ježíš nebyl oslavil. Tedy mnozí z zástupů, uslyše vše tu řeč pravili. Tento tě zprávě prorok ten. Jiní pravili, tento děs Kristus, ale někteří pravili, zdali z Galileje přijde Kristus, zaž nepraví písmo, že z semene Davidova a z Betléma městečka, když býval David, přijítí má Kristus. A tak různice v zástupu stala se pro něj. Někteří pak z nich chtěli ho dítě, ale žádný nevstáhl ruky na něj. Tedy přišli služebníci k předním kněžím a kfarizejům, kteří řekli jim, proč jste ho nepřivedli. Odpověděli ti služebníci. Nikdy tak člověk nemluvil jako tento člověk. I odpověděli jim farizeové, zdali i vy jste zdaliž dost knížat uvěřil v něho anebo z farizeu, než zástup ten, kterýž nezná zákona. Dvořečení jsou, i dím nikodem ten, kterýž byl přišel k němu v noci, by byl jeden z nich. Zdali zákon náš soudí člověka. Než prvé uslyší od něho a zví, co by činil, odpověděli a řekli jemu, nejsili i ty Galilejský, teď se avis, žeť prorok z Galileje nepovstal. I šel jeden každý do domu svého.